Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie. Glaub mir. Nur. Hey, Pille ist auf einen Baum geklettert. Johnny, er soll herunterkommen. Gerade jetzt darf er da nicht rauf. Ja. Sag ich doch, Pille komm endlich. Na komm, mach keine Faxen. Pille, los, um Himmels willen! Wir dürfen nicht unter dem Baum bleiben. Hier könnte der Blitz einschlagen. Ach kommt, ihr werdet schon sehen. Pille folgt uns. Da kennst du Pille aber schlecht. Der ist stur wie... du wie ein Affe. Ein Dach brauchen wir. In die Hütte schnell. Es ist wahnsinnig gefährlich, bei so einem Wetter unter einem Baum zu stehen. Ach, siehst du, Pille kommt mit. <lacht> er reitet auf Timmy. Regnet es auch noch, ja, ich sag es doch. Aber gleich haben wir es geschafft. So, jetzt. Yes. Ein Glück, dass wir diesen Schuppen gefunden haben. Ich wüsste nicht, wo wir uns sonst unterstellen könnten. das war dicht. Der Blitz hat ganz in der Nähe eingeschlagen. In Marias Haus. Nein, Elm, beruhig dich. Sieh doch hin. Das Haus ist heil. Mhm. Der Blitz hat die Eiche getroffen. Mhm. Tatsächlich. Da hat die Eiche gefällt. Sie ist umgekippt. Nur doch der Baumstumpf steht. Oh Mann, wenn ich daran denke, dass Pille eben noch auf den Baum gehockt hat. Und dass mhm. wir darunter gestanden haben, macht wohl nichts. Jetzt ist es ja vorbei. Wie seltsam das aussieht. Der Baumstumpf ist ganz schief. Ja. So als ob er abgesagt Aber wäre. Stimmt. Was ist da? Auch? Los. Das sehen wir uns an. Das Gewitter ist vorbei und es regnet auch nicht mehr. Mhm. Also komm. Ja. Der Blitz hat einen richtigen Krater geschlagen. Hey, hey, was treibst du da? Er wühlt alles auf. Da ist was vergraben. Ja, eine Kiste aus Eisen. Es ist eine Truhe. Die holen wir uns. Los, Dick, Johnny, fasst mit an. Ja, gut. Gleich haben wir es geschafft Ganz schön schwer Was wohl drin ist? Gold und Diamanten Das ist, das Nein, ist ja nicht so albern. Julian, kannst du die Truhe öffnen? Gib mir mal einen Stein Hier Danke Das haben wir gleich Alles verrostet Da, das Schloss ist abgebrochen Ja Und jetzt wollen wir mal sehen ja. Wow, das gibt's doch nicht. Ein Schatz, ein ja. richtiger Schatz. Und Du hattest recht, Ann. Ich wollte doch bloß einen Witz machen. Ich hatte keine Ahnung, dass da wirklich ein Schatz drin ist. Mann, das ist toll. Lauter Gold und viele Schmuckstücke. Das ist ein Riesenvermögen. Eigentlich ist das für uns fünf Freunde eine Beleidigung. Wir sind nicht im Kieran Cottage, sondern ein paar Meilen davon entfernt weil dein Vater und der Vater von Johnny ihre Ruhe haben wollen um wissenschaftlich arbeiten zu können. Und wir meckern dauernd rum, weil die Ferien so langweilig sind und dann entdecken wir einen Schatz, ohne uns überhaupt anzustrengen. Ja. Ich schlag vor, wir bringen die Truhe ins Haus und zeigen sie Maria. Ich bin so nass geworden, ich will ja, mich ich umziehen. Hasse ich den ja, das kriegen. möchte ich auch. Lass uns gehen. Also, nimm die Truhe mit. Ja. Ja, sie verbrachten ihre Ferien nicht in Karen Cottage, sondern ein paar Meilen entfernt im Haus Inger, das Maria, der Haushälterin der Familie Scott, gehörte. Bisher war absolut nichts passiert, was irgendwie aufregend gewesen wäre. Zu allem Überfluss war auch das Wetter noch schlecht. Doch der Schatz änderte alles. Sie brachten ihn ins Haus und zeigten ihn Maria. Schau doch mal. Nein, Kinder, das kann doch nicht wahr sein. Also gibt es diesen Schatz wirklich? Sie wussten von diesem Schatz? Wieso? Habe ich euch nichts davon erzählt? Es ist der verlorene Schatz der Familie Arlington. Du meine Güte, es ist eine uralte Geschichte. Keiner hat so recht daran geglaubt. Ach, Maria, spann uns nicht auf die Folter. Ich habe euch doch schon erzählt, dass die Gräfin Elias mit ihrem Sohn Gerald wegzog, weil man sie verdächtigte, eine Hexe zu sein. Ja, und damals ging es den Hexen schlecht? Richtig, Anne. Die Leute waren aber Sie hatten Angst vor Hexen und machten kurzen Prozess mit ihnen. Der Bruder ihres verstorbenen Mannes versuchte also, sie als Hexe abzustempeln. Und das war lebensgefährlich für sie? Richtig, Johnny. Und deshalb zog sie es vor, mit ihrem Sohn zu fliehen. Sie wollte zu Verwandten ins Ausland gehen und hoffte, später zurückkehren zu können. Aber was war mit dem Schatz, Maria? Sie hat ihn vergraben, bevor sie ging und nahm nur wenig mit. Sie starb dann in der Fremde. Und ihr Sohn Gerald? Der ist irgendwann zurückgekommen und hat nach dem Schatz gesucht. Er hat ihn jedoch nie gefunden. Offenbar waren die Angaben seiner Mutter zu ungenau, um damit etwas anfangen zu können. Meinen Sie wirklich? Sie muss ihm doch gesagt haben, wo der Schatz ist. Offenbar nicht. Das ganze Dorf weiß, dass er wochenlang vergeblich gesucht hat. Wir alle dachten, dass er sich nur wichtig tun will und dass es den Schatz gar nicht gibt. Und jetzt haben wir ihn gefunden. Genau. Aber vielleicht ist es gar nicht der Schatz der Arlingtons. Doch, George, da gibt es nicht den geringsten Zweifel. Sieh dir dieses Medaillon zum Beispiel an. Das Gesicht eines kleinen Jungen ist drauf. Und auf der Rückseite steht Sir Gerald Arlington. Was machen wir denn mit dem Schatz? Ist doch klar. Wir übergeben ihn dem rechtmäßigen Eigentümer. Und wer ist das? Sir Ronald Arlington und seine Frau. Sie sind die Erben. Sie leben jetzt in dem Herrenhaus da drüben. Sie waren wochenlang verreist, aber ich glaube, seit gestern sind sie wieder da. Sollen wir unsere Eltern anrufen? Nein, Johnny, warum sollen wir sie bei der Arbeit stören? Und wir können den Schatz auch allein übergeben. Ein solcher Schatz in meinem Haus? Also, ganz wohl ist mir dabei nicht. Ach, es weiß ja niemand außer uns. Für heute ist es zu spät, aber morgen liefern wir den Schatz ab. Alles Weitere ergibt sich dann schon. Am nächsten Morgen schien die Sonne, und es machte den Kindern Spaß, mit dem Fahrrad zum Herrenhaus des Grafen Arlington hinüberzufahren. Pille fuhr auf Johnnys Schulter mit, Timmy lief nebenher. Am geschlossenen Tor klingelten sie. Da kommt jemand, der Gärtner. Ja? ja? Wir möchten Herrn Arlington sprechen, Sir. Ist er da? <lacht> Herr Arlington hat ein bisschen mehr zu tun, als sich mit neugierigen Kindern herumzuplagen Also los, verschwindet! Ich bin der Verwalter und ich habe den Auftrag dafür zu sorgen, dass er nicht gestört wird Sie haben noch nicht einmal gefragt, weshalb wir kommen Bitte gehen Sie zum Grafen und sagen Sie ihm, dass wir Ihnen in einer wichtigen Angelegenheit sprechen müssen <lacht> ja, das könnte euch so passen, also los, verschwindet! Moment, Marcel, wir haben Sie höflich gebeten, uns anzumelden Ihr schroffer Ton dürfte nicht angemessen sein Ach, lasst mich doch in Ruhe Gehen Sie nicht weg. Wir haben eine unheimlich erfreuliche Nachricht für den Grafen. Ja, mein Bruder sagt die Wahrheit. Es ist eine richtig tolle Nachricht. Wir haben nämlich einen Schatz gefunden. Entspinnst du? Halt den Mund. Hm? Jetzt kommt er zurück. Was für einen Schatz meint ihr? Etwa den vom alten Anselm? Ich dachte, den gibt's gar nicht. Na, na los, redet. Warum denn plötzlich so schweigsam? Melden Sie uns beim Grafen an. Sofort bitte. Nun mal nicht so aufgeregt. Der Graf ist zurzeit nicht da. Er kommt erst morgen wieder. Am besten sagt ihr mir, um was es geht. Ich, äh, ich bringe dann alles in Ordnung. Hm? Danke, danke. Wir kommen morgen wieder. Was soll denn das, Kinder? Das ist doch. das ist doch doppelt gemoppelt. Lasst eure Adresse hier und ich gebe euch Bescheid, sobald der Graf wieder da ist, okay? Mein Name ist John William Scott, Sir. Meine Freunde und ich wohnen zurzeit im Haus Inga. Es ist ganz in der Nähe. Sie kennen es sicherlich. Aber ja, doch. Haus Inga gehört doch praktisch zum Gut. Ich fahre oft vorbei, wenn ich ins Dorf muss. Ich werfe euch einen Zettel in den Briefkasten, wenn der Graf wieder da ist. Eh? Alles klar? Ja, ja, Sir. Alles klar. Auf Wiedersehen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Von wegen. Der Karl ist durch und durch falsch. Ach, George, ich gebe ja zu, dass er einer von der unfreundlichen Sorte hm. ist. Aber deshalb solltest du ihn nicht gleich verurteilen. Jedenfalls ist Timmy meiner Meinung. Er kann den Mann nicht riechen. Glaub mir, er hat die richtige Nase für Menschen. Schade, dass er ihm was von dem Schatz gesagt hat. Hm, Fass du dich mal an die eigene Nase, Johnny. Es war auch nicht gerade intelligent, von dir ihm unsere Adresse zu geben. Genau, jetzt weiß der Kerl, wo wir wohnen. Oh Mist, daran habe ich nicht gedacht. Ach, was machen wir uns Sorgen. Wenn der Graf zurück ist, übergeben wir den Schatz und dann ärgern wir uns nur noch, wie langweilig die Ferien sind. Am nächsten Morgen kam Pille ins Haus gestürzt. Er hielt einen Brief in seinen winzigen Affenhänden. Laut kreischend übergab er ihn Johnny. Pille, was ist denn? Warum bist du so aufgeregt? Ach, ist der Brief für mich? Na, gib ihn her. Danke. Was ist das für ein Brief? Ohne Briefmarke. Den hat also jemand vor die Tür gelegt. Er ist für mich. Mach doch mal auf. Bin ja schon dabei. Oh, er ist vom Grafen! Von Ronald Arlington? Lies vor. Ich bin zurzeit sehr beschäftigt und kann nicht kommen, um mich persönlich um die Angelegenheit zu kümmern. Ich bitte euch, euren Fund meinem Neffen Bertrand Streben anzuvertrauen. Er wird morgen Vormittag vorbeischauen und meinen Dank übermitteln. Ronald Arlington. Knapp und nicht gerade freundlich. Da finden wir den Schatz, den er für längst verloren hält und er will noch nicht einmal selbst vorbeikommen, um ihn abzuholen und sich zu bedanken. Weißt du, was ich glaube? Der denkt, wir spinnen und wollen uns über ihn lustig machen. Deshalb schickt er seinen Neffen, um zu prüfen, was dran ist an der Geschichte. Dabei gibt es den Schatz tatsächlich. Wir können es nicht ändern. Warten wir also ab. Bertrand Stream wird wohl bald kommen. George behielt Recht. Es dauerte nicht lange und ein großer, schlanker Mann mit Lederjacke und Jeans näherte sich dem Haus auf seinem Motorrad. Knatternd hielt die Maschine vor der Tür. Sie war so laut, dass der Mann nicht zu klingeln brauchte, um auf sich aufmerksam zu machen. Seid ihr die Kinder, die den Schatz gefunden haben? Ich soll den Kram abholen. Ja, wir haben den Schatz ihrer Vorfahren entdeckt. Toll, nicht? Mein Onkel wird sich freuen, wenn das alles stimmt, was ihr sagt. Zeigt mal her den Plunder. Dann kommen Sie herein. Hier. In der Truhe dort. Ich mach sie auf. Glauben Sie uns jetzt? Alle Achtung, das ist ja ein Millionending. Nette Glitzersteinchen, die ihr da gefunden habt. Darf ich mal reinfassen? Nee, sei brav. So, ich nehme die Truhe jetzt mit und bringe sie meinem Onkel. Nicht so schnell, so geht das nicht. Der Graf hat geschrieben, dass sein Neffe vorbeikommen wird. Na gut. Aber woher sollen wir wissen, ob Sie wirklich dieser Neffe sind? Bitte zeigen Sie uns Ihren Ausweis. Ja, wir müssen sicher gehen. Das werden Sie verstehen. Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Ihr redet mit dem Neffen des Grafen Arlington. Ja, genau darum geht es. Beweisen Sie erst mal, dass Sie es sind. Okay, ich hole meine Papiere. Sie stecken in der Gepäcktasche meiner Maschine. Stopp! Die Schatztruhe bleibt so lange hier. Ihr habt sie doch nicht alle! <lacht> Au! Au! Der Hund hat mich gebissen! Jetzt läuft er weg. Ist doch besser so, sonst reißt Pilly ihm die ganzen Haare aus. Und die Schatztruhe haben wir. Timmy, komm hierher. Ja, das hast du gut gemacht. Aber nun komm. Dem hast du es gegeben. Ja. Hat Tim ihn wirklich gebissen? Ach, Unsinn, Anne. Er hat ihn höchstens ein bisschen ins Bein gezwickt und ihm die Hose zerrissen. Das war alles. Aber es genügte, ihn in die Flucht zu schlagen. Zumal Pille ihm die Haare vom Kopf gerupft hat. Wie das aussah. Einfach irres. Ach, Maria. Um Himmels Willen, was war denn hier los? Und wer war dieser junge Mann, der eben weggefahren ist? Das wissen wir doch auch nicht. Hm. Er hat sich als Neffe des Grafen ausgegeben. Er wollte den Schatz abholen. Ach, und beinahe hätten wir ihm die Truhe gegeben. Zum Glück hat George besser aufgepasst als wir. Timmy war's. Der hatte die richtige Nase. Er mochte diesen Kerl von Anfang an nicht. Ist euch nicht aufgefallen, dass er fast ständig geknurrt hat? Nicht so bescheiden, Cousinchen. Hm. Ich möchte bloß wissen, wie dieser falsche Burton Spitz gekriegt hat, dass der Neffe des Grafen hier einen Schatz abholen sollte. Ja, das war doch ein Risiko für ihn. Der richtige Burton hätte in jedem Moment auftreten können. Ich glaube, der echte Burton weiß gar nichts von dem Schatz. Aber der Brief wurde von einem anderen geschrieben. Mhm. Jedenfalls nicht vom Grafen. Meinst du? Aber von wem denn? Ich vermute von Jekyll, dem Verwalter des Guts. Er ist der Einzige, der etwas von dem Schatz weiß. Und er konnte sich leicht Visitenkarten des Grafen besorgen. Aber Jekyll war noch gar nicht hier. Mensch, Johnny, kapierst du denn nicht? Jekyll hat natürlich einen Komplizen geschickt. Dieser Jekyll ist ein elender Schurke. Was für ein entsetzlicher Gedanke, dass er von dem Schatz in diesem Haus weiß. Wir müssen dem Grafen alles sagen. Vielleicht ist er ja schon da. Ja, Maria, das werden wir tun. Gleich nach dem Essen fahren wir zum Gut. Aber dort waren die Fensterläden geschlossen und auf ihr Klingeln meldete sich niemand. Also war nicht einmal der Verwalter da. Die Kinder wollten schon wieder wegfahren, als eine junge Frau mit einem riesigen Weidenkorb voller Gemüse vorbeikam. Auf wen wartet ihr denn? Wir wollen zum Grafen. Aber der kommt doch erst morgen. Er und seine Frau sind noch in London. Jedenfalls haben sie das meinem Vater geschrieben. Danke. Nett von Ihnen, dass Sie es uns gesagt haben. Gern geschehen. Jetzt ist alles klar. Der Graf konnte die Nachricht auf der Visitenkarte gar nicht geschrieben haben, weil er noch gar nicht hier war. Und nun? Was machen wir jetzt? Wir müssen warten. Am besten übergeben wir den Schatz der Polizei. Das ist sicherer. Ach, du spinnst ja, Julian. Für einen Tag ist doch lächerlich. Wenn wir ihn behalten, sind wir für ihn verantwortlich. Ach, sei doch nicht so ängstlich, Bruderherz. Wer sollte den Schatz denn klauen? Was ist mit Jekyll und diesem falschen Neffen? Sie haben es schon einmal versucht und fast wäre es ihm gelungen. Das weiß ich auch. Aber glaubst du, dass dieser angebliche Neffe sich noch einmal in die Nähe von Timmys Sehen wagt? Bestimmt nicht. Siehst du, Timmy bleibt jetzt schon sein Gewissen. <lacht> Wisst ihr was? Wir verstecken den Schatz und morgen übergeben wir ihn dem Grafen. Mhm. So fuhren sie zurück und suchten nach einem passenden Versteck für die Schatztruhe. Doch das war leichter gesagt als getan. Im Keller fanden sie schließlich einen Winkel, der geeignet zu sein schien. Das ist es. Ja, Wir legen die Truhe unter die Säcke dort und stellen das alte Sofa davor. Mhm. Okay. Das ist ein gutes Versteck. Das findet vielleicht so keiner. Ja. Julian, Dick, ihr beide oh. nehmt das Sofa, ja, ja. hebt es hoch und tragt es vorsichtig bis hierher. Achtung, nicht schieben. Sonst gibt es Schleifspuren auf dem Boden. Ja. Aber George, warum so ein Aufwand? Das muss sein, Johnny. Wenn wir das Sofa einfach nur wegziehen, dann gibt es Schleifspuren auf dem Boden. Die Verbrecher würden die sofort erkennen und gleich dahinter nachsehen. Aha, du denkst wirklich an alles, George. Johnny half seinen Freunden dabei, das schwere Sofa zu bewegen. Und George passte auf, dass sie keinen Fehler machten. Dann versteckten sie die Schatztruhe und verließen den Keller. Am nächsten Morgen rief George beim Gut an und hatte Glück. Der Graf war am Apparat. Er zweifelte ein wenig, versprach jedoch, am Nachmittag zum Haus Inga zu kommen. Ungeduldig warteten die Kinder auf ihn. Wie er sich freuen wird. Und die Gräfin erst. Ich sehe sie schon vor dem Spiegel stehen und den Schmuck an sich Und zum Schluss wird sie überglücklich noch das Diadem ja aufsetzen und durchs Zimmer schreiten. Ja, und dann auf den Markt zum Einkaufen gehen, damit sie jeder bestaunen kann. Das ist er. Ja, der Graf. Ich mach auf. Graf Arlington? Ja. ja, das bin ich. Und du bist vermutlich George. Ja, das bin ich. Und das sind Anne, Dick, Julian und Johnny. Eigentlich haben wir es unserem Hund Timmy zu verdanken, ja, dass wir den Schatz gefunden haben. Genau. Er hat die Erde aufgewühlt und uns auf die Tore aufmerksam gemacht. Ach, bitte kommen Sie doch herein, Herr Graf. Danke. Ah, Herr Arlington, ich habe Sie schon durchs Fenster erkannt. Schön, dass Sie hier sind. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, so einen Schatz im Haus zu haben. Um ehrlich zu sein, ich bin froh, wenn Sie ihn mitnehmen. Maria, es gibt diesen Schatz also wirklich? Aber ja. Ich habe meinen Augen kaum getraut, als die Kinder damit nach Hause kamen. Lauter Gold und so viel Schmuck. Es war wie im Märchen. Entschuldigen Sie, aber ich kann es kaum fassen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Erbe meiner Vorfahren noch auftauchen würde. Wir haben den Schatz im Keller versteckt. Wir hatten Angst, dass er gestohlen wird. Ach, da macht euch keine Sorgen. In diesem Teil des Landes ist noch nie etwas entwendet worden. Hier gibt es keine Diebe. Abgesehen von Herrn Jekyll. Der hat versucht, den Schatz an sich zu bringen. Was? Ach oh nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe Jekyll immer vertraut. Naja, Jekyll hat es versucht, aber es ist ihm nicht gelungen. Doch das können wir Ihnen später noch ausführlich erzählen. Erst möchten wir Ihnen den Schatz zeigen. Bitte kommen Sie mit in den Keller. Ja, gern. Hier entlang. Ja. Es ist hier gleich. kann doch nicht sein. Jemand hat das Sofa umgeworfen. Die Säcke sind im ganzen Raum verstreut. Und der Schatz ist durch. Johnny, der Graf und die fünf Freunde waren fassungslos. Diebe hatten das Versteck gefunden, das man für so sicher gehalten hatte. Und niemand hatte gemerkt, dass sie ins Haus eingedrungen waren. Sie untersuchten alle Türen des Hauses und stellten fest, dass keine von ihnen aufgebrochen worden war. Auch die Kellerfenster waren unbeschädigt. So war alles ein Rätsel. Pille stöberte immer wieder zwischen den Säcken herum. Ich glaube, der Dieb kann durch Wände gehen, so wie in Gespenstergeschichten. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Haus noch ruhig schlafen kann. Ich kann nicht das geringste Zeichen eines Einbruchs finden Und ich frage mich langsam, ob ihr euch über mich lustig machen wollt Nein, ganz bestimmt nicht, Herr Arlington Wir sagen die Wahrheit Moment mal, was hat Pille denn da gefunden? Komm, Pille, gib her Ja, so ist Brav Das ist ja ein Ding Hier, Herr Graf, das beweist, dass wir die Wahrheit gesagt haben Dieser Stein muss aus der Schatztruhe gefallen sein Er gehört Ihnen Ein Rubin? Oh, und was für einer. Ja, jetzt glaube ich auch, dass es den Schatz gibt. Dieser Rubin kann nur aus dem Besitz der alten Gräfin stammen. Aber wie kommt der hierher? Oh, wahrscheinlich haben die Diebe die Truhe geöffnet. Dabei ist dieser Stein runtergefallen, ohne dass sie es gemerkt haben. Und was machen wir jetzt? Wir verständigen die Polizei. Kommt mit Kindern. Ihr erzählt eure Geschichte und vergesst die gefälschte Visitenkarte nicht. Jekyll wird sich dann nur schwer rausreden können. Doch Graf Arlington irrte sich. Jekyll leugnete alles und er verteidigte sich so geschickt, dass die Polizei ihn laufen lassen musste. Nun war guter Rat teuer. Die Kinder kehrten von der Polizeiwache in den Keller zurück, um sich dort noch einmal umzusehen. Es sieht aus, als wären die Diebe direkt in den Keller spaziert und hätten genau gewusst, wo der Schatz versteckt war. Aber niemand außer Marie und uns konnte von dem Versteck wissen. Genau. Und was schließt ihr daraus? Dass die Diebe auf gut Glück in den Keller gegangen sind und dort gesucht haben. Und der Meinung war ich zunächst auch. Aber dann habe ich mir alles noch einmal genau angesehen. Mir sind diese Kratzspuren aufgefallen. Hier auf dem Boden. Mhm. Du hast recht. Es sieht so aus, als wäre das Sofa nicht nur gerückt, sondern vorher umgeworfen worden. Mhm. Und die Säcke liegen fast im Halbkreis vor der Wand. Mhm. Als wenn sie gezogen worden wären. Gezogen? Wieso denn? Ja. Die Spuren lassen vermuten, dass die Diebe nicht zur Wand hingegangen, sondern durch die Wand von der anderen Seite herübergekommen sind. Also doch durch die Wand. Wie wow. Gespenster. Quatsch, niemand kann durch eine Wand gehen. Wart's doch mal ab. Unser Oberdetektiv hat doch was ausgeknobelt. Nun sag schon, George, was meinst du? Das umgestürzte Sofa hat mich darauf gebracht. In der Wand muss eine Geheimtür sein. Als die Diebe sie aufdrückten, fiel das Sofa um und die Säcke wurden in den Raum geschoben. Der Schatz der Gräfin lag danach ganz offen auf dem Boden. Das wäre ja ein toller Zufall. Zufall? Für mich keineswegs, Dick. Kommt, wir suchen die Wand ab. Vielleicht finden wir die Geheimtür. Ja. Vergesst nicht, dass früher viele Häuser in dieser Gegend durch unterirdische Gänge miteinander verbunden waren. Ja, das, kommt. das Jagdfieber hatte sie gepackt. Jetzt wollten die Kinder wissen, ob George recht hatte. Zunächst entdeckten sie nichts, aber dann bewegte sich plötzlich ein Teil der Wand und Johnny wäre fast in das schwarze Loch dahinter gefallen. Johnny, die Tür, wir haben sie. Ja, oh, ja ich habe recht gehabt. Ein unterirdischer Gang. Jede Wette, dass der zum Gut hinüberführt. Na klar doch. Das müssen wir klären. Holt eure Taschenlampen und dann los. Auf diesem Weg sind die Diebe in den Keller gekommen und auf diesem Weg verfolgen wir sie. Sie suchten ihre Taschenlampen zusammen und dann krochen sie in den Gang. Er war zuerst niedrig, wurde dann aber so hoch, dass sie aufrecht darin gehen konnten. Er war sehr lang. Aber schließlich kamen sie doch an sein Ende. Das habe ich mir gedacht. Wir sind auf dem Gelände vom Gut. Dann sind wir schon ein gutes Stück schlauer. Und was machen wir jetzt? Wir sagen doch dem Grafen Bescheid, oder nicht? Ach, warten wir lieber noch ein bisschen. Seltsam. Die Fensterläden vom Gutshaus sind alle zu. Ob der Graf nicht da ist? Vorwärts, Leute. Ich will endlich raus aus diesem Loch. Ja. <lacht> Aber vorsichtig. Wenn Jekyll uns erwischt, ist alles aus. Endlich oben. Wahrscheinlich ist der Graf aus lauter Kummer wieder weggefahren. Das da drüben ist doch Jekylls Haus, oder? Ja, wir sehen mal nach, ob er da ist. Und vielleicht hat er ja den Schatz bei sich. Das ist zu gefährlich. Ich bin dagegen. Ach, du bist immer so vorsichtig, Julien. Ohne Risiko können wir nichts gewinnen. Wir gehen durch den Garten. gehen näher ran, bis wir verstehen können, was die miteinander bereden. Ja, aber leise Scheiße. Jacket und der angebliche Neffe des Grafen. Also doch. Die beiden stecken unter einer Decke. Die Polizisten waren gerade weg, als du kamst. Ich habe sie ganz schön an der Nase herumgeführt. Ja, den unschuldigen Spielen, das kannst du, Onkel. Die werden dir nicht beweisen, dass du den Schatz hast. Ja, wir haben ein tolles Ding gedreht. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als wir fast über den Schatz gestolpert sind. Haben die Görn ihn doch gleich hinter der Geheimtür versteckt. Das war wie eine Einladung für uns. Die Sachen sind ein Vermögen wert. Unglaublich! Und wie machen wir sie zu Geld, ohne dass uns Jemand draufkommt? Uh, unser Freund Potter kennt in London einen Hehler, der sich auf solche Dinge spezialisiert hat. Er macht das schon. Aber das hat Zeit. Nur nichts überstürzen jetzt. Oder wir verlieren alles. <lacht> ich muss jetzt los, Onkel. Der falsche Bertrand verließ das Haus, schwang sich auf sein Motorrad und fuhr davon. Die jungen Detektive machten sich vorsichtig auf den Rückweg zum Haus Inga. Sie wollten auf keinen Fall gesehen werden. Die Arlington sind nicht da. Das dürfte sicher sein. Stimmt. Vielleicht ist der Graf geschäftlich verreist. Ja. Jedenfalls müssen wir ihm sagen, was wir gehört haben, sobald er wieder da ist. Sollten wir nicht doch lieber zur Polizei gehen? Auf keinen Fall, Anne. Die würde Jekyll sofort wieder verhören. Er würde leugnen und anschließend den Schatz in unerreichbare Ferne schaffen. Ja. Dann wäre er endgültig weg. Und was schlägst du vor, George? Ganz einfach, Dick. Ich gehe davon aus, dass der Schatz noch auf dem Gelände des Guts versteckt ist. Und sicherlich wird Jackie häufiger nachsehen, ob er noch da ist. Und um sich an dem Gold und dem Schmuck zu erfreuen. Ja, bestimmt. Du meinst also, dass wir Jackie überwachen müssen? Genau das. Früher oder später wird er uns unfreiwillig verraten, wo der Schatz versteckt ist. Und so geschah es. In den nächsten Tagen ließen die jungen Detektive den Gutsverwalter nicht mehr aus den Augen. Sie wechselten sich ständig ab und während einer ihn beobachtete, suchten die anderen auf dem Gelände des Guts weiter. Und so war es unvermeidlich, dass sie schon zwei Tage später in einem alten Waschhaus eine Geheimtür entdeckten, hinter der ein unterirdischer Tunnel begann. Eine Geheimtür. Ja. Na, was sagt ihr jetzt? Habe ich euch zu viel versprochen? Hm? Ein Glück, dass wir Taschenlampen mitgenommen haben. Los, mir nach! Hm. Hm. Ah. Oh, Jackie, kommt schnell! Los! beeilt euch doch. Ja, ja, Finger weg! Ja. Das war klar. Ja. Weiter, aber leise. Ja. Wer sollte Jackie eigentlich beobachten? Im Moment keiner. Er war ja zum Dorf rübergefahren. Los, weiter. Hört doch mal, Jekyll hat die Geheimtür aufgemacht. Ja. Tatsächlich. Jetzt aber schnell weiter, sonst erhöhst du er Vorsicht. Psst, Timmy. Ganz ruhig. Hier ist deine Höhle. Ja. Aber hier ist der Gang auch zu Ende. Seht doch, Stimmt. eine Gittertür versperrt uns den Weg. Aber da liegen Säcke, darunter können wir uns verstecken. Los, runter. Ja, ja das ist die einzige Möglichkeit. Oh, schnell, Säcke, komm. Aha, nicht übel dieses Gitter. Das am Privatresor hätte ich gar nicht finden können. Braucht gar keinen Schlüssel für die Gittertür. Jetzt geht er weiter. Was machen wir? Wollen wir turn? Auf keinen Fall. Jekyll könnte uns hören. Ja, richtig, stimmt auch Wir ja. bleiben hier. Und Jekyll sieht sich den Schatz an. Wir warten, bis er weg ist. Dann holen wir uns den Schatz und verschwinden damit, okay? Ja, er kommt schon. Weiß Ach, ah, das tat gut, wie dieses Gold sich anfühlt. Ach, wunderbar. Ich bin reich, steinreich. Oh, das war's. Er ist weg. Er ist tatsächlich nur hier unten gewesen, um das Gold anzufüllen. Verrückt. <lacht> Und jetzt holen wir uns den Schatz. Los, komm. Und wie kriegen wir die Gittertür auf? Der Schatten. Hier ist ein Hebel. Achtung. Juhu. <lacht> Toll. Dann los. Wir klauen jackie die Beute. Man wird da Augen machen, wenn das Gold weg ist. Der wird für Wutblau anlaufen. <lacht> oh, die Tür ist, sogar oh, Fall. ist okay. jetzt hier fest. Das ist eine Falle. Hier kommen wir nicht mehr raus. Ach, ja. Nur keine Panik. Wir schaffen das schon. Irgendwie lässt sich die Tür bestimmt öffnen. Und Julian, du hast die längsten Arme. Greif durch das Gitter und leg den Hebel um. Das ist es ja. Er ist zu weit weg. Da komme ich nicht ran. Und was nun? Müssen wir hier verhungern? Ach, Ach Unsinn. Kommt weiter. Es wird schon einen Ausweg geben. Los, kommt. Worauf wartet ihr? Mir ist ganz schön mauer. Mir auch. Bloß George macht sich keine Sorgen. Vorsicht, der Gang ist zu Ende. Hier geht es nach unten. Pass auf. Und nach oben. Wir sind an einem Brunnen, Freunde. Seht ihr? Es sind sogar Eisensprossen an der Wand. Ja, da oben ist es helle. Prima, das ist die Brunnenöffnung. <lacht> Wahrscheinlich liegt ein Deckel drauf, aber ja. den können wir leicht hochheben. Ja, da steige ich nicht hoch. Ich habe Angst. Ach, da musst du hier unten vermodern. Wartet auf mich. Ich probiere es. Und dann sehen wir ja, ob es geht. Aber seid vorsichtig. Ich steige nicht zuerst nach oben, sondern nach unten. Nach unten? George, was soll das? Habt ihr den Schatz irgendwo gesehen? Ja, ja. Na also... Und da er nicht im Gang herumliegt, kann er nur im Brunnen versteckt sein. Da unten. Ja, du hast recht. Wie immer. Ja. Und deshalb steige ich runter. George, bitte sei vorsichtig. Und ob ich das bin. Kannst du schon was sehen? Ich bin gleich am Wasser. Hoffentlich findet sie was. Oh, Alter. Hier ist was. Ja? was. Ein Metallkasten. Das Ach, ist der super. Schatz. Ich bin dir ganz sicher. Oh, Hast du ihn gefunden, George? Ja, ja, ich habe ihn. Ich bringe ihn mit hoch. Oh, ja, ich haben hab den, den Schatz gefunden. gefunden. Ja. George hatte nicht nur den Schatz gefunden, sie brachte auch noch das Kunststück fertig, ihn aus dem Wasser zu nehmen und mit ihm unter dem Arm nach oben zu klettern. Und damit nicht genug. Sie stieg weiter nach oben bis zum Ausgang des Brunnens und die anderen folgten ihr. Am schwierigsten war es, Timmy über die Leiter nach oben zu bringen. Das hätten wir. Bitte, helf mir aus dem Brunnen. Gib mir deine Hand. Ja. Danke, so ist gut. George, bitte nimm mir Timmy ab. Okay, pass bloß auf, dass er uns nicht runterfällt. Hast du ihn? Ja, ja, ich habe ihn. Gut gemacht, Timmy. Ja, so ist es. Er. Ben, Timmy. Du verrätst uns doch Zu so spät Opa oh, oh, Felix, das darf nicht wahr sein Herr Jekyll mhm. und sein Neffe mhm. Halte er den Hund zurück Wenn er mich angreift, schieße ich Ist das klar? Ruhig, Timmy, ganz ruhig Bleib schön bei mir Und was machen wir jetzt, Onkel? Wir können die Kinder doch nicht laufen lassen Nein, ah, das auf keinen Fall Wir müssen sie irgendwie aus dem Verkehr ziehen Ja, und wie machen wir das? Mhm. Wir brauchen ein paar Tage, bis wir den Schatz zu Geld und uns aus dem Staub gemacht haben. Herr. Ach, Kopf hoch, ey. Die beiden sind Diebe, aber bestimmt keine Mörder. Geld Geld. Sie überlegen. Was glaubst du, was sie mit uns machen? Ich weiß nicht. Zwei volle Tage, mindestens. Ich hab's. Die kleine Insel vor der Küste. Sie ist unbewohnt und niemand kommt dahin und in der Burgruine dort gibt es massenhaft gute Verstecke, wo wir sie einsperren können. Eine ausgezeichnete Idee, Peter. Das machen wir. Auf die Insel mit ihnen. Also los Kinder. Ihr geht mit mir zur Bucht hinunter zu unserem Boot und ich besorge ein paar Decken und etwas Proviant und macht keine Dummheiten, sonst gibt's Ärger, verstanden? Schon gut. Ja. Ja. Ja. Ja. Angesichts der auf sie gerichteten Gewehre verzichteten die jungen Detektive auf Fluchtversuche. Sie fügten sich, und eine Stunde später waren sie auf der Insel, die weit vor der Küste lag. Die beiden Ganoven fesselten sie, sperrten sie in ein dunkles Verlies und fuhren dann mit ihrem Motorboot davon. Kaum waren sie abgefahren, als George auch schon begann, ihre Fesseln an den scharfen Steinen zu reiben. Nein, schaffen wir das nie. Das sei doch nicht immer so pessimistisch, Ich komme schon frei. Und Gleich habe ich die Fesseln durchgescheuert. Tatsächlich? Ich schaffe es nicht. Hille, warum hilfst du uns denn nicht? Komm, knüpf die Fesseln auf. Du bist doch sonst so klug. Er begreift einfach nicht, was wir von ihm wollen. Jetzt, meine Hände sind frei. Tatsächlich, Idiot hat es geschafft. Warte, Super. gleich helfe ich euch. Ich muss nur den Knoten an meinen Füßen aufmachen. Sehr fest. Aber jetzt, jetzt habe ich es. Jetzt waren sie schnell befreit. Sie rannten nach draußen, um frische Luft zu schnappen. Mittlerweile war es Abend geworden und die Sonne versank im Meer. Die Kinder blickten auf die See hinaus, doch nirgendwo war jemand zu sehen, der ihnen hätte helfen können. Wir sind ganz allein, aber nicht hilflos. Die Verbrecher haben einen großen Fehler gemacht. Ja, <lacht> ja sie haben uns nicht gut genug gefesselt das und uns so unterschätzt. Stimmt. Und nicht nur das. Sie haben den Schatz auf der Insel versteckt. Hast Der Schatz das ist, ist auf der, der Insel? Wie kommst du da George? Das glaube ich nicht. Wo denn? Rede doch nicht alle durcheinander. Ihr habt doch gesehen, dass Jekyll den Schatz mit ins Boot genommen und nicht drüben beim Gut versteckt hat. Ja, das stimmt. Jekyll glaubt, dass er uns sicher hat und dass wir nichts tun können. Deshalb hat er den Schatz hier auf der Insel versteckt. Ich bin ganz sicher. Lasst uns suchen. Meinetwegen. Wir müssen uns aber beeilen. Bald ist es dunkel. Ja, also Los. Dieses Mal konnte George die anderen nicht so recht überzeugen. Lustlos machten sie sich auf die Suche. Doch es dauerte nicht lange, da fing Timmy zu bellen an und Pille kratzte aufgeregt in der Erde herum. Kein Wunder, dass die Freunde neugierig wurden und genauer hinsahen. Da ist was. Ja, Pille was... Nein, Timmy war es. Ja, jedenfalls einer von den beiden. Wir müssen den Felsbrocken zur Seite drücken. Passt mal mit an. Lass mal, George. Wir machen das schon. Komm, Nick. Auch du, Johnny. Seht ihr? Schon passiert. Da ist die Truhe. Du hattest recht, George. Wie immer. Nehmt sie raus. Ja. Und dann suchen wir ein besseres Versteck. Jekyll soll sie nicht noch einmal finden. Das gefällt mir. Hier, nimm sie, George. Ich hab sie. Ach. Gut. Jetzt halten wir alle Trümpfe in der Hand. Wir sind unsere Fesseln los, sind raus aus dem Verlies und haben den Schatz. Können wir nicht etwas essen, bevor wir überlegen, wie es weitergeht? Ich habe einen Bärenhunger. Eine prima Idee. Mir ist schon ganz schlecht, weil ich so oh, lange nichts gegessen habe. Also kommt. Unser Proviant liegt da drüben. Ja. Die decken aber leider nicht. Die habe ich nirgendwo gesehen. Sie haben sie wieder mitgenommen. Ich gehe davon aus, dass Jekyll diesen Potter aus London mitbringen wird, wenn er den Schatz holt. Wie wär's, wenn wir uns ein paar Feinde für sie ausdenken? Das ist mal wieder eine tolle Idee, George. Wie das genau aussehen soll, weiß ich noch nicht. Aber uns wird schon noch was einfallen. »Gesagt, getan«, die Freunde überlegten bis in die Nacht hinein. Dann schliefen sie ein wenig und arbeiteten den ganzen Vormittag an ihren Fallen. Jubelnd und lachend legten sie Hinterhalte und freuten sich bei jedem Handgriff darauf, wie Gutsverwalter Jekyll und seine Komplizen in die Falle gehen würden. Dann aber hieß es warten. Sie setzten sich auf die Felsen und blickten aufs Meer hinaus. Doch die Verbrecher ließen sich Zeit. Der Tag verstrich, ohne dass etwas geschah. Schließlich brach die Nacht herein und der Mond ging auf. Endlich! Was denn? Sie kommen! Oh, das, da. ist ja, ja. das ist ein Motorrad! Ja, Ich fährt direkt auf sind Still. Weg hier! Wir müssen uns verstecken. Wenn Sie uns sehen, nehmen Sie Ihre Gewehre miteinander. Ja, kommt los, weg hier. Na, sei schön still, Timmy! Wir wollen diese Leute nicht verjagen, sondern gefangen nehmen. Jetzt wurde es spannend. Das Motorboot kam rasch näher und die Kinder konnten aus ihrem Versteck heraus erkennen, dass Jekyll, Peter und ein ihnen unbekannter Mann darin saßen. Sie zweifelten nicht daran, dass Potter der dritte Mann war. Das Motorboot legte an und die Männer stiegen aus. Hier habt ihr also den Schatz versteckt. Her damit! Was machen wir mit den Kindern? Also hier überhaupt nichts. Sobald wir in London sind, rufen wir die Eltern an und verraten ihnen, wo die Rotznasen sind. Das reicht. Ja, das ist gut. Oh, verdammt! Was war das? Oh, mein Kopf! Ach, das wird ein Stein gewesen sein, der sich da oben gelöst hat. Nicht weiter schlimm. Gibt nur eine kleine Beule. Ah! Lisa, was ist denn mit dir ah. los? Jetzt ist die Lampe aus. Ich bin ausgerutscht. Es ist verdammt glatt hier. Ah, ah, ah. Haltet mich! Onkel, was ist los? Das siehst du doch. Ich bin hingefallen. Ach. Los. Komm. Weiter. Zum Schatz. Weiß der Teufel, warum das hier so glatt ist. Es, es, es, es riecht nach Öl, findet ihr nicht auch? Ach, Quatsch. Ist mir doch egal. Weiter. Wir holen den Schatz und verschwinden. Alles andere sieht mich nicht. Da ist der. Los, Peter. Grab ihn aus! Ja. Erst mal den zur Sack. So, hier ist unser wertvolles Stück. Das heißt, Moment mal, das ist doch. Aber das, da ist nichts. Das ist doch unmöglich. Hector, lass mich nachsehen. Warte, ich zünde einen Streichholz ein Streichholz an. Nein, Hilfe! Peter, was ist los? Jackel, was zum Teufel ist hier los? Was ist das, Peter? Jekyll, pass auf! Verdammt! Hilf mir, Potter! Hilf mir! Mist! Wir sind in unserem Boot. Sie haben uns reingelegt! Schnell, Potter! Sie klauen uns unser Boot! Ach, zu spät. Jetzt sitzen wir hier in der Tinte. Wir kommen nicht mehr weg von der Insel. Diese verdammten Rotznas! Die Kinder hätten es nicht besser machen können. Während die Diebe sich mit den Fallen abplagten, waren sie zum Motorboot gelaufen. Nun entfernten sie sich von der Insel. Und die Ganoven waren die Dummen. Wir haben es geschafft. Wir haben sie reingelegt. Wir haben alle Fallen Wir haben gesehen. George, das war toll. Einfach toll. Ja, danke, Drew. Ich freue mich schon auf die Gesichter von Onkel Quentin und Professor Scott. Du meine Güte, die werden Augen machen, wenn wir reingeplatzt kommen. Sie haben uns bestimmt schon überall gesucht. Oh, hey. hey, George, warum änderst du den Kurs? Weil mir gerade eingefallen ist, dass es besser ist, wenn wir gleich zur Polizei fahren. Aha, verstehe. Der große Chef der fünf hat Manschetten vor Onkel Quentin. Er sucht Schutz bei den Herren Gendarmen, damit sich der Vater nicht so streng zeigt. Ja, genau. Wir haben uns aber auch auf eine tolle Geschichte eingelassen. Ja. Wie ich Onkel Quentin kenne, gibt es dafür nicht nur Lobesworte. Ach, das kriegen wir schon hin. <lacht> Klar, wir lassen George nicht im Stich. Die Polizeibeamten in Kiran staunten Bauklötze, als die jungen Detektive ihnen den Schatz zeigten und von ihrem Abenteuer erzählten. Jetzt half Jekyll und seinen Komplizen alles leugnen nichts mehr. Sie wurden noch auf der Insel verhaftet. Und Graf Arlington? Nun, der strahlte, als er den Schatz sah und er lud die Kinder nicht nur zu einem großen Festessen ein, sondern schenkte ihnen auch noch Goldstücke aus dem Schatz.